Усі засмутились. Здивувався Гетьман. Знав він шрамову тугу натуру. Сам був притомен, як принесли до шрама козаки сина сім раз наскрізь пробитого кулями. Старий попрощався з мертвим тілом мовчки і безплачу й жалю поблагословив на погреб. А тепер ось і сльозами, мов на похоронах у Хмельницького на тих смутних похоронах, що три дні гримали самопали, три дні сурмили смутно сурми, три дні лились козацькі сльози. Батько мій!» – каже Гетьман, приступивши до шрама. «Що за біда тобі склалась?» «Мені!» – каже, піднявши голову шрам. «Я був би баба, не козак, коли б заплакав від свого лиха». «Так чого ж ради Бога?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 Ну, і тому правда, що іванця в Січі оголосили гетьманом? І тому правда. Так що ж, хіба не знаєш юродство Запорозького? У них що ватажок той гетьман? Знаю я його добре, пане Ясновельможний. Тим то і боюся, щоб вони не заподілили тобі якої ж пакості. Окаянна я сірома порить усюди по Вкраїні країні, де баламутить голови по спільству. Хіба не чути поголоски про Чорну Раду? «Химера, батько! Козацьке слово «химера!» Нехай лиш вийдуть у Переяслав царські бояри! Побачимо, як та Чорна Рада устоїть проти гармат! Запоріжців тоді я задавлю, як макуху гетьмана їх повернув свинопаси! А, дурно чердь, навчу шанувати гетьманську зверхність!» Подумав Шрамдай, каже От твоїх речей душа моя оживає, як озлак от Божої Руси. Тільки смущає мене, що запорозькі гультаї баламутять не тільки сільське поспільство, бунтують вони і міщан проти козацтва. Знаю і все, каже Сумко, і правду тобі сказати воно мені й дармо. Нехай наш казан кипить ще й з другого боку, щоб і зірвалась каша. А то козаки вже дуже розопсіли. «Ось ми то люди, а то все грязь, нехай годує нас поспільство, а наше козацьке діло тільки по шинках, вікна да пляшки бити». «Потурай тільки їм, як то зараз заведуть на Вкраїні шляхецький звичай і заколотять миром не гірше». «Усе ж, здається, Польща нас добре провчила. Уже пора нам знати, що нема нам добра, де нема правди. Ні, нехай у мене всяке». Нехай і міщанин, і Посполитий і козак стоїть за своє право. Тоді буде на Вкраїні і правда і сила. Шрам за сі слова обняв і поцілував гетьмана. Дай, каже, щоб думка твоя стала думкою всякого доброго чоловіка на Вкраїні. І дай Боже, додав Сомко. Щоб обидва берегідні провії приколонились під одну булаву. Я, отеє, скоро отбуду царських бояр, хочу йти на окаянного тетерю. Виженем недоляшка з України, оттиснем ляхів до самого случі, Да де, держачись за руки з Москвою і громитимем усякого, Хто спокуситься ступити на руську землю.